ישעיה פרק א' חזון ישעיהו בן אמוץ אשר חזה על יהודה וירושלים בימי עוזיהו יותם אחז יחזקיהו מלכי יהודה שמעו שמיים והאזיני ארץ כי אדוני דיבר בנים גידלתי ורוממתי והם פשעו בי ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו ישראל לא ידע עמי לא התבונן. אוי גוי חוטא אמ עם כבד עוון, זרע מרעים בנים משחיתים, עזבו את אדוני, ניעצו את קדוש ישראל, נזורו אחור. על מי תקו עוד, תוסיפו שרה. כל ראש לא חולי, וכל לבב דווי, מכף רגל ועד ראש אין בו מתום. פצע וחבורה ומכה טריה, לא זרו ולא חובשו ולא רוכחה בשמן. ארצכם שממה, עריכם שרופות אש, אדמתכם לנגדכם, זרים אוכלים אותה, ושממה כמהפכת זרים. ונותרה בת ציון כסוכה וכארם, כמלונה ומקשה, כעיר נצורה. לולי אדוני צבאות הותיר לנו שריד כמעט, כסדום היינו, לעמורה דמינו. שמעו דבר אדוני קציני סדום, האזינו תורת אלוהינו עם עמורה. למה לי רוב זבחכם, יאמר אדוני? שבעתי עולות אלים וחלב מריאים, ודם פרים וכבשים ועתודים, לא חפצתי. כי תבואו לראות פני, מי ביקש זאת מידכם, רמוס חסרי. לא תוסיפו אבי מנחת שווא, כתורת תועבה היא לי, חודש ושבת קרוא מקרא, לא אוכל אוון ועצרה. חדשכם ומועדיכם שנאה נפשי, היו עלי לטורח, נלאיתי נשוא. ובפריסכם כפיכם, אעלים עיני מכם, גם כי תרבו תפילה, אינני שומע, ידיכם דמים מלאו. רחצו, הזעקו, הסירו רוע מעלליכם מנגד עיניי, חדלו הרייה. למדו היטב, דירשו משפט, אשרו חמוץ, שפטו יתום, ריבו אלמנה. לכו נא ונבחך, יאמר ה' אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו, אם יעדימו חתולע כצמר יהיו, אם תבוא ושמעתם טוב הארץ תאכלו, ואם תמענו ומריתם חרב תאכלו, כי פי אדוני דיבר. איכה הייתה לזונה קריה נאמנה מלאתי משפט צדק ילין בה ועתה מרצחים. כספי חיה לסיגים, סובעך מהול במים, שרייך סוררים וחברי גנבים, כולו אוהב שוחד ורודף שלמונים, יתום לא ישפוטו, וריב אלמנה לא יבוא עליהם. לכן נאומה אדוני צבאות, אוויר ישראל, אוי אין נחם מצרי ואין נקמה מאויביי. ואשיבה ידי עלייך ואצרוף קו בור שיגיך ואסירה כל בדיליך ואשיבה שופטייך כבראשונה ויועצייך כבת תחילה אחרי כן יקרא לך עיר הצדק קריה נאמנה ציון במשפט תיפדה ושביה בצדקה ושבר פושעים וחטאים יחדיו ועוזבי אדוני יכלו כי יבושו מאלים אשר חמדתם, ותחפרו מהגנות אשר בחרתם, כי תהיו כאלה נובלת עליה, וכגנה אשר מים אין לה. והיה אחסון לנעורת, ופועלו לניצוץ, ובערו שניהם יחדיו, ואין מכבה.